Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ba'd Wapenzi wa tukufu wa Islam Bado tunaendelea kukumshana namna ya kupokea mwezi mtukufu wa ramadhan na kujiandaa na mwezi huu mtukufu wa ramadhan hapo jana tuliishia katika maneno ya shekhe huyu ambaye ameandika risala hii kwa ajili ya kuhimiza waislamu wajiandae kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh alitueleza ya kuwa ni juu yetu kuweza kujua ya kwamba Ramadhani ni madrasatun azima ni madrasa kubwa na vile vile almutakharridu minha la budda lahu min shahadatayn yule ambaye atakaimaliza katika madrasa hii ya ramadhan basi hapana budi apate shahada mbili shahadatul maghfira shahada ya kwanza ni shahada ya msamaha wa shahadatul afwi na shahada ya pili ni shahada ya kufutiwa madhambi na zimekuja hadithi nyingi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam zikionyesha mambo haya mawili ya kusamehewa na kufutiwa madhambi rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni mutafaquna alai asema hadithi iliyopokewa na abi huraira ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama amesema man sawa ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wale ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa ana imani yake ya kumwamini Allah na kusadikisha yale Allah alomwaahidi huyu mwanaadamu pindi ambapo atakapofuata maamrisho ya Allah kuwa atapata malipo kesho akhera wahtisaban na vilevile huyu mwenye kufunga akatarajia kuwa katika funga yake hii Allah atamlipa malipo mema kabisa lahu ma taqaddama min dhanbi huyu atasamehewa madhambi yake aliyotangulia hadithi hii inaonyesha kwamba mtu pindi atakapokuwa na ikhlas katika saumu yake na vile vile akawa akifunga kwa kutarajia ya kwamba atalipwa basi Allah tabaraka wa taala atamsamehe madhambi yake na katika hadithi nyingine ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo pia ni muttafaqun alayhi vile vile asema rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qama lailatal qadri yule ambaye atakayesimama usiku wenye cheo ambao ni usiku wa lailatul qadri imanan haliakuwa ana atarajia kupata malipo kwa kisimamo chake hicho cha Lailatul Qadr apate malipo kutoka kwa Allah ugfira lahu ma taqaddama min dhanbi atasamehewa madhambi yake yaliyochangulia Al-Imam Al-Baghawi ta'ala asema kufasiri hadithi hii qawluhu ihtisaba mng'ama lileta alqadri imana wa ihtisaba mtume kauli yake kusema ihtisaba ay talaban liwajhi llah ya kwamba mtu anafanya hivyo kusimama na kuswali kwa kutaka uso wa Allah ta'ala mtukufu wa thawabahu na thawabu zake ya yeye hivyo tu kwamba amesimama bali atarajia kwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na apate thawabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuqalu fulan muhtasibul alakhbar yahtasibha ay yatlubha aambiwa fulani yeye kanasda kwa hiyo eh, ihtisaba ni kule mtu kuwa atarajia na ataka eh, thawabu na ataka eh, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kama huyu malipo yake ufir lahum taqaddama min dhambi atasamehewa yale madhambi yake yaliyotangulia. katika hadithi nyingine ilopokewa na ummu almu'minin Aisha radhiyallahu anha قالت amesema na na Aisha radhiza Allah zimuende in, in alimtu ayya laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha am uliza sallallahu alayhi wasallam Je mimi nikijua usiku wa Lailatul Qadr ndio huu ma aqulu fiha ni semeni nini ndani yake Aisha mulija bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam qala Mtume akamwambia kuli sema Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni mola wangu hakika yako kowewe ni mwenye kufutia watu madhambi watu hubu na wapenda kufutia watu madhambi wapenda kusamehe wewe fa'fu anni basi nifutie mimi madhambi yao sahih ibn majah hadithi hii imepokewa na ibn Maja أسمه الشيخ أحمد الجزائري حفظه الله تعالى في الحديثي هي عائشة ambayo alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa mimi nitaujua huu ndo القدر la laylatul qadr basi ni semeni nini mtume akamwambia utasema maneno haya allahumma شيخا اسما وهذا الدعاء المبارك عظيم المعنى عميق الدلاله كبير النفع والاثر هي دعاء امبايو ilibarikiwa yenye maana pana kabisa kisha yenye mwongozo wa undani tena dua ambayo ina manufaa makubwa sana na ina athari kubwa sana asema wa huwa raiyetal munasaba ya kwamba dua hii imekuwa ni munasib inanasibiana na usiku huu wa lailatul qadr faman ruzika fi tilkal laila alafia wa afa anhu rabbuhu yule ambaye atakayeruzukiwa afia katika za kusimama na kuswali wa afa anhu rabbuhu na mola wake akamfutia madhambi yake faqad aflaha kwa hakika mtu kama huyu atakuwa wa amefaulu wafaza warbiha a'dhamar ribh na amepata faida ambayo iliyokubwa zaidi waman uti alafiyata fi dunya walakhira na yule ambaye atakayepatiwa afya akawa na afya nzuri katika hii dunia na vile vile akhera faqad utiya alkhaira bihadhafirihi kwa hakika atakuwa amepewa aina zote za khair walafiyat la yaadiluha shay'un na afya hailinganishwi na chochote Sababu jambo la afya ni jambo kubwa sana. Ukose vyote katika dunia lakini upate afya ya kuweza kufanya mambo yako ya kiibada, mambo yako ya kidunia, utakuwa umepata jambo kubwa sana. Kwa hiyo Sheikh anasema hapa wa man utiya uh, al alafia fi dunya wal akhirah faqad utiya al khaira bi ukipata afya hapa duniani ukaepukana na maradhi ukaepukana na mabalaa kisha pia akhira ukaepukana na adhabu ukaepukana na moto basi utakuwa wewe umepata khairi nyingi sana kila aina ya khairi umeshai kuzaa wal afiatu la yaadiluha shay na afya hailinganishwi na kitu chochote kwa sababu afya ni jambo kubwa sana kwa kwa mwanadamu ata an-Nabii sallallahu alayhi wasallam rajulun kama hadithi iliyopokewa na al-Imamu al bukhari fil Adab al-Mufrad wa tirmidhi fi sunani an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Anas sema Anas bin Malik ya kwamba kuna mtu alikuja kwa bwana Mtume sallallahu Alaihi wasallam faqala ya Rasul Allah akamwambia ewe mjumbe wa Allah ayu du'a afdal ni dua gani iliyobora mimi kuiomba na walikuwa na pupa ya kutaka kujua mambo bora ili waweze kuyafanya katika maisha yao basi auliza huyo mtu anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasalla ayy Ayu dua afdal ni duagaani iliyo bora kuomba qala Tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sali llahal al afwa walafia muombe allah subhanahu wa ta'ala alaf kisha walafia muombe allah akufutiye madambi yako kisha umombe allah akupe afia fi dunya katika hii dunia walakhirana akhira hii ndio dua iliyo bora thumma atahu alghad kisha huyubana akamjia mtume swalla allah alayhi wasallam siku ya pili faqala akasema ya nabii allah ewe nabii wa allah ayu duaa afdal ni du'a gani iliyo bora kumaanisha kwamba hakutosheka na lile jawabu la kwanza la mtume swalla allah alayhi wasalla mazidi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akamwambia sali llaha alafwa walafia muombe allah alaf na pia muombe afia fi dunya wal akhirah katika hii dunia na kesho akhirah fa iza uutiita alafia fi dunya wal akhirah -akhira. utakapopata afya epukana na maradhi ukawa wewe katika hali ya swiha nzuri hapa duniani wal akhira vile vile akhira allah akakua afi na kutokuingia katika moto ukawaumesamehewa madhambi yako faqadi aflahta kwa hakika utakuwa wewe umefaulu ume kule kupata afya hapa duniani na pia afya katika akhira basi utakuwa wewe umefaulu kwa hiyo kidhirisha sana kuomba dua hii salillalah alafwa allahumma in as'aluka alafwa walafia fi adunya walakhirah muombe allah ta'ala akupatie afia hapa duniani na pia kesho akhira walahada sema sheikh na kwa ajili hii fa katika khairi kwa muislamu ayukthira min hadhihi ad-da'wa al-mubarakah hii ilobarikiwa fi kulli waqtin wahin katika kila wakti eh, kila zama wewe ni mwenye kukithirisha dua hii kumwomba Allah akupatie af, afu kisha al-afia hapa duniani na kesho akhera ولا سيما سي شيخنا سيما هاسا في ليله القدر في ليله القدر التي يفرق فيها كل امر حكيم ambao unabainishwa ndani yake kila jambo ambalo ni lenye hikima وليعلم المسلم وذلذلك اوي المسلم Anna Allahu 'azza wa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala afuwn karim ni mwingi wa kufutia watu madhambi na ni mkarimu yuhibbul afwa anapenda afwa Allah subhanahu wa ta'ala qasama Allah wa huwa alladhi yaqbalu 'ibadihi na yeye Allah peke yake ndiye ambaye anakubali toba kutoka kwa waja wake wayafu na anafuta ani sayiati makosa ya watu waliyofanya Allah anayafuta na kuyasamee wayaalamu ma tafalun na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ajua yale mambo ambayo nyinyi mnayafanya ufanye ndani ufanye nje ujifiche wapi Allah Subhanahu wa taala ajua yote hayo kwa hiyo shekha ahimiza hapa ya kwamba watu wakithirishe hii ni katika khali kwa muislamu kukithirisha dua hii kuisoma kila wakati kumwomba Allah al afwa wal afia hasa shekha ahimiza katika usiku wa layla tulqad Ukijaliwa Muislamu kuupata usiku huu basi uwewewe ni mwenye kukithirisha dua hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia na na Aisha awe ni mwenye kuisoma Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Ewe Mola wewe ndiye ambaye mwenye kufutia watu madhambi Unapenda kufutia watu madhambi basi nifutie mimi madhambi yangu na uniafue mimi niwe katika hali ya usalama Sheikh Asim Wala yazal subhanahu wala yaza bil bilafwi ma'rufan Na Allah tabaraka wa taala yeye ataendelea kuwa ni mwenye kujulikana kwa afu kwamba yeye ni mwenye kufutia watu madhambi wabisafahi walghufraan na kumsafisha mtu na kumsamehe mtu katika madhambi yake Allah amesifika na sifa hizi mausufan amesifika na sifa ya afu wassafahi walghufraan wa kulli ahadin ila afwihi na kila mmoja anahitajia afu ya Allah subhanahu wa ta'ala muhtajun ila maghfiratihi anahitajia maghfirah na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala la ghina li ahadin an afwihi wa maghfiratihi hakuna ambaye ametosheka na afu ya Allah hakuna alitosheka na msamaha wa Allah tabaraka wa ta'ala nani atajitolea aseme yeye kwamba hana haja na msamaha wa Allah hana haja na afu ya Allah subhanahu wa ta'ala m kwa hiyo kullu ahadin la budda an yakuna muhtajan ila afwi rabbihi wa maghfirati kila mmoja anahitaji afu ya mwala wake na msamaha wa mwala wake kama anahu la ghina li ahadin an rahmatihi wa karamihi kama vile hakuna aliyotesheka na na rahma za Allah na ukarimu wa Allah hakuna mtu atakayesema kwamba yeye ametosheka hahitaji rahma za Allah hahitaji ukarimu wa Allah hakuna mtu kama huyo kila mmoja anahitaji ya, maghfira ya Allah afu ya Allah pia anahitajia rahma za Allah na vile vile ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tumuombeeni Allah vitu kama hivi tumuombeeni afu rahma zake na ukarimu wake fanas'aluhu subhanahu an yashammilana Allah tبارك وتعالى atukusanye sote katika afu yake katika msamaha wake subhanahu wa ta'ala wa ay yudkhilana fi rahmatihi na vile vile atuingize katika rahma zake wa ay yast'amilana fi ta'atihi atu tumie vile vile sisi Atuombea sisi ya kwamba Allah atukusanye sote katika afu yake na vilevile atuingize katika rahma yake Allah na atutumie sisi kumtieye. Na atu katika kumtieye yeye na atuongoze katika njia yake ambayo iliyonyoka Katika jambo ambalo la mwisho kumalizia hii sala ya shekhe anatuhimiza la tansa an tad'u Allah an yuthabbit qalbaka ala ta'atihi wa ala dinihi ba'da shahri Ramadan wa tiwal usisahau kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala athbitishe moyo wako juu ya taa yake Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile katika dini ya Allah baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan watu, ya, watu ya Alam na mwaka mzima hili ni jambo muhimu kwa muislamu kuwa alizingatia Upo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan umefunga na dua yako ni mustajab bila shaka dua ile kama vile ilivyokuja katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni mustajab ni yenye kukubalika sasa shekhe ahimiza ya kuwa tuombe ni dua tumuombe Allah athibitishe nyoyo zetu eh, ziwe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala zidumu katika taa ya Allah na zidumu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumalizika Ramadhani na mwaka mzima tuwe katika hali hii ya kuwa sisi tunamtii Allah Tunafata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu imejulikana tokea huko zamani mpaka hivi sasa ya kwamba kuna watu baadhi ya wao ikiingia Ramadhani basi huwa wema wakayafanya mambo ya kheri wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini mwisho ikimalizika Ramadhani basi utaona watu kama wale hurudi katika yale makosa yao waliokuwa wakiyafanya kabla ya Ramadhani Mtu kama huyu moyo wake bado haujapewa thibati ya ku, kumti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani yeye ya ametoka kujisafisha madhambi yake, amemwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha tena arudi katika yale yale madhambi. Na huko nyuma tumesema eh, tumeelezea shurut za toba an-nasuha Toba ya, ya kikweli toba ya kisawa ni ya mtu kuwa ajivue yeye na madhambi eh? na ajute kwa nini alifanya na aape na ku, kuchukua azma ya kuwa hatorejia tena hayo madhambi na kama alichukua haki ya mtu arejeshe lakini sasa itakuwa mtu ameingia katika Ramadhani akamuomba Allah tbaraka wataala toba akafanya ibada baada ya hapo Ramadhani kimalizika yeye arudi katika yale makosa makosa yake sasa huyu itakuwa yeye toba yake haikuwa ni toba ambayo ya kikweli Hakurudi kwa Allah kisawa sawa. Na vilevile hakukithirisha dua kama hii, Allah amthibitishe moyo wake katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hili ni jambo muhimu Sheikh tukumbusha katika risala yake hii, tusisahau kumuomba Allah thibati ya yani nyoyo zetu katika kumtii Allah na katika kufata dini ya Allah baada ya kumalizika nini Ramadhani na tuwe hivyo tudumu katika kumtii Allah na vilevile katika kufata dini ya Allah mwaka mzima na miaka yote ambayo tunayoishi katika katika huli an anas bin Malik kutoka kwa huyu sahaba Anas bin Malik Allahu anhu qala radiza Allah zimwende anasema الله rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yukthiru akikithirisha an yaqula kusema ya muqallibal qulub Yakalibul qulub kaifa yasha azigeuza hizi nyoyo vile anavotaka mara leo nyoyo moyo utakuwa hivi kesho utakuwa vile hiyo kazi ni ya Allah tabaraka wa taala thabbit kalbi ala dinik tumalikuwa kikithirisha sana maneno haya ewe mwenye kugeuza nyoyo Allah basi thibitisha moyo wangu katika dini yako Moyo wangu uwe na thabati, usiwe ni moyo wa kugeuka-geuka. Moyo kigeugeu, uwe moyo wa kuwa umethibiti katika dini yako ya Allah. Fakultu ana anasema nikasema ya nabii Allah. Ewe nabii wa Allah. Amanna bika. Tumekuamini wewe. Wa bima ji'i tabihi. Na tumeamini yale uliokujanayo nayo halta khafu alaina je unaogopa kwetu sisi ya kwamba baada imani hii ya kukuamini wewe na kuamini yale uliokuja nayo unaogopa kuwa sisi tuenda huenda tukageuka tena tukarudi katika yale tulokuwa nayo nyuma kabla ya Uislamu Kala rasulullah sallallahu alayhi wasallama akamwambia naam ndiyo na hicho hicho ambacho unakiwa una za wewe inalquluba akasema rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam hakika ya nyoyo baina usbuaini min asabi'illahi hakika hizi nyoyo ziko kati ya vidole viwili katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi imekuja na imetaja vidole na tusije tukaingiza katika akili zetu vidole hivi viko hivi na vile na vile wallahu ta'ala aalamu bihadha allah ndo anajua namna gani yeye vidole vyake vipo allah yeye peke yake ndiye anayejua vidole vyake viko namna gani tazama mtume anasema hizi nyoyo ziko kati ya vidole viwili katika vidole vya allah tabaraka wa ta'ala yuqalibha anazigeuza kaifa yasha vile ambavyo anavyotaka nyoho zote za wanadamu ziko kwa Allah tabarakawataala na vilevile azigeuza vile anavyo anavyotaka akhrajahu ahmad hadithi ama itowa al-imam ahmad wa at-tirmidhi na imam at-tirmidhi wa hassanahu akaifanya kuwa ni Hasan al alban Kwa hiyo ni vyema kukithirisha dua hii ambayo Mtume sallallahu wa wasallam yeye mwenyewe alikuwa akipenda kukithirisha dua hii ya Muqallibal Qulub thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub thabit qalbi ala diniika ewe mwenye kugeuza nyoyo thibitisha si moyo wangu kwa, kwa dini yako Sheikh akimalizia risala yake hii asema hakadha yastakbilu almuslim almuwafaq shahra ramadhan hivi ndivyo mwislamu atakapokuwa yeye ni mwenye kukabili na kupokea mwezi mtukufu wa ramadhan kwa haya tuliyotaja katika risala hii kuanzia mwanzo mpaka hivi mwisho kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo ewe mwislamu utajiandaa kwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani yastakbiluhu kastiqbalil ardhil atsha lilmatar Uupokee humu mwenzi na kuukabili kama vile ile ardhi yenye kiu na mvua ardhi ambayo imekauka ina kiu cha mvua kwa hiyo muislamu atakiwa awe kama ardhi ilokauka kauka ambayo inahitajia mvua kwa hiyo upokee humu mwenzi mchukufu wa Ramadhani kwa hamu kwa shauku kwa mahaba kwa raghba ya kuweza kufaidika na mu mtukufu wa Ramadhan vile vile tupoke kanasema anasema waqatalahu fil maridh ala atbibil mudawi kama vile ili haja ya mgonjwa na huzni ya mgonjwa ambayo anayo na inampatia kwa yeye ahitajie nani alimu tabib daktari ambaye atakaye mtibu yani tuwe kama sasa sisi ni wagonjwa ambao koyahitajia kutibiwa na kitu kitakachotutibu sisi ni kupitia hii ramadhani tuna maradhi ya magonjwa tuna maradhi ya madhambi tuna maradhi ya matatizo katika nini katika miji katika maisha kwa hiyo tuukabili huu wa ramadhani kwa hamu ya kutatuliwa matatizo yetu ya kiafya matatizo yetu ya kijamii ya kiuchumi e, kama vile mgonjwa anavyokuwa anahitajia nani anahitajia e, daktari wa kastiqbalil habibi lil ghaibil vile vile tukabili mwezi mtukufu wa ramadhani kama vile kipenzi ambaye anamsubiri mgeni wake hmm? kama vile kipenzi anamsubiri nani mpenziwe eh? kipenzi anamsubiri nani mpenzi wake au mgeni mgeni wake kwa ramadhani sisi ni mgeni wetu ambaye tunamsubiri ili tuweze kuyafanya ndani yake yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tutatarajia Allah atulipe mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hi au huu ndio mwisho wa hii risala fupi ambayo ameandika Sheikh Ahmad Al-Jazairi akituhimiza sisi waislamu tuweze kujiandaa na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tulizungumza mengi kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa tumezungumza mengi ambayo Mislamu atajiandaa nayo kwa ajili ya mwezi mtukufu wa, wa Ramadhani. Allah tabaraka wa taala tunamuomba atujalie katika haya tuliyozungumza katika risala hii tuwe ni wenye kuyachukua na kuyafanyia kazi. InshaAllah katika dars azijazo tutaanza kuzungumzia masala ya mwezi wa ramadhani na ahkamu za za siyam ahkamu za za siyam mambo gani mambo yenye kubatilisha saumu mambo gani anatakikana ayafanye yule ambaye amefunga na mengineyo inshaallah utabaraka الله, الله عليه على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin